Лише через десять років рицарі розбійники одержали від іспанського імператора Карла V скелі Мальти, де трималися наступні 250 років, поки не знайшлася сила, яка їх зломила остаточно. Та все те мало бути згодом, а тим часом їхній єдиний корабель із чотирикутним латинським парусом виходив із Гавані, а в тронному залі ордену сидів султан Сулейман. Султан сидів грізний, згадковий, мовчазний, непереможний володар суходолів і морів, і ніхто не міг проникнути в його думи. Його тяжкого погляду не витримував ніхто з найближчого оточення. Ібрагімові сказав про великого магістра, «Жаль мені, що цього чесного старого вигнав з його дому і з його святині». Нетерплячим порохом руки відігнав двірського астролога, який повідомив, що довкола Родосу за цей час ісламським військом здобуто 10 островів і твердень – число, яке є знаком його щастя в житті. Хто на цьому світі знає, що таке щастя? Сулейман сидів у холодному кам'яному залі і думав про те, як повернеться до столиці. Чи сподівався повернутися? не здобувши перемоги, не міг цього зробити. Сидів серед твердого каміння, перебирав непомітно пальцями шовковий браслет із волосся хурем, а в пам'яті слова Меджнуна, звернені до його коханої Лейли. «Клянуся лахом, я не забуду тебе, поки віє східний вітер, поки птахи воркують у промінні зорі, поки гомонять між собою ночами летючі табуни куріпок кота і кричать на світанку дикі осли-онагри, поки сяють у небі зорі, і поки навіть ті дерева сумуючи стогне голубка, поки сонце встає на сході, поки виливається волога з чистого джерела, поки на землю спускається нічний морок, не покинуть моє серце думи про тебе. О прокляття влади, яка розлучає тебе навіть із найдорожчими людьми, розлучає безжально і вічно. Де взяти ту силу і віру, яка потрібна, щоб вернутися назад, вернутися назавжди, полишивши за плечима тисячі смертей, моря крові, клекіт стогонів і зойків, моторошні поля страждань? Куди без сила проникнути навіть любов, де мужність можна знайти лише в твердості, що перевищує камінь? Військо було невдоволене, на острові полягло сто тисяч, здобич нікчемна. В Стамбулі чума косила, ще страшніше, ніж на Родосі. В дивані почалися незгоди через Ахмета Пашу, який будь-що домагався посади великого візира, знахабнівши після перемоги на острові, яку приписав лише собі. Султан дивився на все те байдуже і, і похмуро. Ніхто не міг проникнути в його таємні думи. Плаття Вісім місяців були як вісім віків, як вічність. Хто став би на захист слабої жінки в цьому жорстокому світі, де гинуть цілі землі, а люди і Бог одвертаються від них, мов би, не бачать? Хіба недорослий король угрів і його пишні бани ворухнули бодай пальцем, коли нікчемний балібек нищив срем, палив його міста, ставив шпалери з голів на палях, кидав нещасних під ноги сулейманових слонів. Або коли знемагав Білград, а тоді тисячі сербів, кривавлячи ноги на крим'янистих шляхах, ішли в рабство до Стамбула. А коли султанські ревучі гармати громили твердині Родосу, чи прийшли на поміч християнським рицарям імператор Карл, король Франциск, папа Римський або всемогутня Венеція? До королівських вух не докотився гуркіт гармат. Папа слав анафеми лютерові, присвітлі купці, вичікували. Їхній провідор на Кріті Доменіко Тревізано тримав свої кораблі біля східної частини острова і ждав, чим закінчиться все на Родосі. Кожен за себе такий був час, тож і вона, маленька Хурем, мала стояти за саму себе.